На її місці побачив лише розбейкані дощами вали і замолені зеленим баговинням Ровиська. А слід козацький нагадували хіба що ряди українських головатих верб, що бігли до небокраю. За вербами круглу генуейську фортецю обсіли присадкуваті татарські мазанки, а обічних стояв шинок, куди зайшов утікач з Молдови. За шинквасом, обслуговуючи клієнтів запашною кавою, порався не жид і не турок, а старий вусатий козалюга, який, видно, вже не мав потреби ховатися від османів, у камзолі з червоного сукна, в синіх шароварах, заперезаних перським поясом, із закрученим за вухо оселедцем. Сухоровський голосно привітався, аж здригнувся шинкар і сміючись, показав завсідникам на Не пропала ще наша Січ, мати, коли такі богатирі прибувають за Дунай. А їх іде та йде. Видно, не з медом ведеться вам під москалем. А ти прямуй своїм коритом до Картелеза. Там проведуть тебе до Козацької Слободи і заявися до отама на панька Магомета. Йому вже під сто, він ще з тих дніпровських запорожців. Сторожові козаки провели Міхала до Слободи. За стінами плавнів, на острові посеред святого георгіївського гирла було тоді людно. На Майдані раду радили Лахмітні рибалки, здебільшого молоді хлопці, народжені вже на чужині, і Україна мріла для них хіба що легендою, далеким краєм, про який знали з розповідей батьків. Були тут жінки, діти, діти і старигани, і розмовляв до них турецький паша у фесті з павиною китицею, заданій курці за полетами. На колоді сидів старий отаман з сивим довгим волоссям. Він зорив гострим оком на бравого промовця. З недовірою, водночас з надією, а турецький паша говорив чистою українською мовою про козацьку славу. Гей, та ж бо гріх великий мають поляки, що відіпхнули від себе хрестоносців і козаків. Одне понуре й дисципліноване лицарство, а друге уляще й вільне. Якби не вчинила того гріха Польща, то панувала б вона над світом, а не вошила Москва, бо таких лицарів не було тоді усій Європі. Невдячність поляків за хотини Конотоп мститься нині на них, про те, що не пізно цей гріх спокутувати. Ви, козаки, хоч і залежні та хоробрі, хоч розпорошені за Дунаєм, на Балканах, Кубані, Азові, Закавказі, та єдиними й сильними стати можете, коли вас об'єднає берло Польщі й Туреччини. Піде лицарство козацьке пішої кінно на спільного нашого ворога Москву, і ми завершимо справу великого Наполеона». Вагелевич слухав Сухоровського і пригадалася йому розмова з Погодіним. Той говорив як господар Європи, але якби поляки взяли верх, хіба інакше вони б розмовляли з нами. Свободу треба самим вибороти, а за чуженецьку допомогу платити мусить тією ж свободою. Турецький офіцер... Заговорив голосніше Сухоровський. Ще довго чемиричив козацьким лахмітникам голови, а коли мене побачив, перервав промову, підійшов і назвався садиком пашею. Була то для мене дивина. Що ж це за такий турецький генерал, що розмовляє по-нашому, і голяків рибалок не цурається. А він провів мене до корення і почав випитувати, немов старого знайомого, що там діється на правому боці Дунаю, чи не пахне бува порохом, бо він, бачите, назбирає охочих у козацький полк на війну. Війну Туреччини з Росією. Дізнавшись, що я з Галичини і маю таку-сяку освіту, Паша перейшов на польську мову. Ніякий він не турок, а спольщений українець, син житомирського підкоморія. Міхал Чайковський, який прийняв іслам тільки для того, щоб залучити розпорошених по світу колишніх польських повстанців, а теж недобитих дунайських козаків до війни на боці турків, щоб у тій війні з москалями відвоювати незалежність Польщі. До того ж він письменник, пише про козацтво. І вірте або ні, подарував мені свою книжку «Козацькі повісті», може її вам показати. Має він за приятеля Северина Гощинського, який живе тепер у Парижі. Спитав мене, чи я чув про такого. Наївний паша. Я з Гощинським служив у корпусі генерала Дверницького 1831 року. О, Северин – то справжній лицар. Почувши таке, дуже зрадів перебраний за турка польський офіцер. І повіз мене в своєму екіпажі до печерного монастиря в Челін-Дере, що недалеко Картелеса. Тут емісар некоронованого короля Польщі Адама Чарторийського, Міхал Чайковський мав свій штаб. То чи треба більшого чуда? Вигнанець з рідного краю, поденник на молдовських винокурнях, отримує паспорт на ім'я Міхала Вайди і мчить перекладними в Париж з рекомендаційним листом до самого Чарторийського. Там я зустрівся з Гощинським то була надзвичайно цікава зустріч у помешканні славного польського поета Юліуша Словацького. Та про Гущинського я вам розповідати не буду, ви його, напевне, добре знали. Скажу лише, що за нього, єдиного з поляків, я голову поклав би. Тепер моя Балагульська ложа, як я називаю наше фірманське братство, зв'язкує між черторийським і польськими списковцями. Змовцями. В галіції. Нині я везу вожидів штафету від князя, цидулу від Гощинського до пана Сіраковського і ще одну новину, від якої всі там у графському маєтку.